p a l a minha evolução. Dedicarei agora alguns momentos para perdoar. A partir deste momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, me machucaram ou me causaram alguma dificuldade desnecessária. Perdoo sinceramente quem me rejeitou, me entristeceu, me abandonou, me humilhou. Me amedrontou ou me iludiu. Perdoo especialmente quem me provocou até que eu perdesse a paciência e acabasse reagindo agressivamente, para depois me fazer sentir vergonha, culpa ou simplesmente e sentir inadequada. Reconheço que também fui responsável por estas situações, pois muitas vezes confiei em indivíduos negativos. Escolhi usar mal minha inteligência e permiti que descarregassem sobre mim suas amarguras, suas histórias, seus traumas e seu mau humor. Por tempo demais suportei tratamento indigno, humilhações, medo, grosserias e desamor, perdendo muito tempo e energia na tentativa de conseguir um bom relacionamento com essas criaturas. Agora me sinto livre da necessidade compulsiva de sofrer e livre da obrigação de conviver com pessoas e ambientes que me diminuem e, principalmente, destas pessoas que se sentem incomodadas com a minha presença e a minha luz. Iniciei agora uma nova etapa na minha vida em companhia de gente mais positiva. Cheia de boas intenções, gente amiga que se preocupa em ser saudável, alegre, próspera e iluminada. Gente preocupada em melhorar a qualidade de vida, não só a nossa, mas de todo o planeta. Queremos compartilhar sentimentos nobres, aprendendo uns、um、com os outros e nos ajudando mutuamente enquanto trabalhamos pelo nosso progresso material. E nossa evolução espiritual, sempre procurando difundir nossas ideias de unidade, de paz e de amor. Procurarei valorizar sempre todas as conquistas que fiz e o amor que tenho em mim, evitando todas as queixas desnecessárias que me seguram nesta frequência, de onde já consegui sair, e se por acaso. Eu tornar a pensar nestas pessoas com quem ainda tenho dificuldades de convivência, lembrarei que elas todas já estão perdoadas. Embora eu não me sinta na obrigação de trazê-las novamente para a minha intimidade, eu o farei, se elas demonstrarem interesse em entrar em sintonia. Agradeço pelas dificuldades que elas me causaram, pois isso. Me desafiou e me ajudou a evoluir do nível humano comum a um nível de maior amor e compaixão, maior consciência, em que procuro viver hoje. Quando eu tornar a lembrar destas pessoas que me fizeram sofrer, procurarei valorizar suas qualidades e também liberá-las, pedindo ao Criador que também as perdoe, evitando Que elas sofram pela lei de causa e efeito, nesta vida ou em outras. Também compreendo as pessoas que rejeitaram meu amor e minhas boas intenções, pois reconheço que é um direito de cada um não poder ou não querer corresponder ao meu amor. Agora, sinceramente, peço perdão a todas as pessoas. A quem de alguma forma, consciente ou inconscientemente, magoei, prejudiquei ou fiz sofrer. Analisando o que fiz ao longo da minha vida, sei que minhas intenções foram boas, embora nem sempre tenha acertado, e que estas coisas que fiz de bom são suficientes para resgatar a dor do meu aprendizado, ainda deixando. Um saldo positivo ao meu favor. Sinto-me em paz com minha consciência e, de cabeça erguida, respiro profundamente. Prendo o ar e me concentro para enviar uma corrente de energia destinada ao meu eu superior. Sinto agora as sensações. De que este contato com o meu eu superior foi estabelecido. Agora dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para a realização, de um modo acelerado, de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual estou trabalhando com dedicação e amor. E sei que esse projeto será com certeza para o bem maior de todos os envolvidos. Também peço que minha fé seja firme e que eu possa cada vez mais tornar-me um canal, uma conexão permanente com os seres de luz, desenvolvendo todos os potenciais que possam facilitar esta comunicação. Que eu perceba. Todas as respostas às minhas perguntas e dúvidas, reconhecendo os sinais claros que estiver recebendo, sempre protegida e amparada pelo Universo. Agora, de coração, a todas as pessoas que me ajudaram e me comprometo a retribuir trabalhando para o bem do próximo, para sua alegria, seu bem-estar. Atuando como、um、agente catalisador de harmonia, entendimento, saúde, crescimento, entusiasmo, prosperidade e autorrealização. Tudo farei sempre em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso Criador Eterno e Infinito, que sinto como único poder real, atuante dentro e fora de mim. せいぜい。